Вона подивилася крізь мене, думаючи про своє. Сподіваюся, їх швидко кримують. У її словах вчувалася тривога. «Ірма, я тебе зараз задушу. Кого кримують?» «Ти хлопці, в кого вбив капрал?» «Слухай, якщо ти щось знаєш, кажи прямо». «Не сьогодні, але скоро ти все дізнаєшся. Навряд чи зрадієш, але дізнаєшся». Мені це не подобається. Між нами не повинно бути секретів після всього. І не буде. Слухай, що ми зробимо далі? Учора я видаляла з бортового комп'ютера нашого всюдихода дані про поїздки за пилком. І заодно переглянула всі виїзди, в яких капрал був без мене. Коротше, капрал на щось стер дані одного рейду, куди їздив тільки він. Я відправляла його встановити відеопастки на північний схід від табору. І пастки... Він встановив, але замість того, щоб повернутися на базу, капрал того дня поїхав іще кудись. Чому ти так вирішив, якщо Дані стерто? У бортовому комп'ютері є час першого старту двигуна того ранку, восьмо ранку, і Дані після закінчення роботи шоста вечора, а до місця, де розставлені пастки, 20 хвилин, плюс година, щоб їх розставити. Устигаєш рахувати? О десятій максимум він повинен був повернутися на базу. А повернувся о 6-й, Кивнув я, намагаючись хоч зараз не втрачати нитки її міркувань. Так, він їздив куди зі ще. Я подивився на Ірму, намагаючись второпити, про що йдеться. І куди? Гадки не маю. Але побувавши там, капрал вирішив стерти дані трекінгу. Ірма повернулася до мене, уп'явшись своїм пронизливим поглядом. «А що відбувалося далі, ти знаєш. Хоч би що сталося з капралом, це сталося десь на північному сході. Досить близько, щоб повернутися того ж дня. Поїдемо туди відразу після похорону. А потім я розповім решту».